presenteras i samarbete med oss på Hemköp i Tranås. Välkommen in. Vi oh, träffas oh, oh, oh. morgon till Top Show med Jan Holm i KFM. välkomna Frieladsfralland. Ja, ja. hej Anders Villand, välkommen till Frieladsfralland. Thank you. Thank du är det Jättenärna nu då. Pratar du nu så att det hörs Prata lite för. Prata ja, jag är, ja, lite lite där, du är jag bra. Du, eh, vi ska prata om lycka idag så jag tänkte jag börja med lite Ulf Lundell. Jag passar på när till Johanna i studion <laughs> ja, det funkar. Ja, välkomna Frieladsfralland. Nu kör vi. och slå sköter på ett Du lyssnar på för alla. Ja men det gör du, det här är ju morgontid i eh, radion när den är som bäst, en talkshow skarpt ifrån studion i Tranås Anders Villander som alltid brukar vara med på säsongspremiären låg på någon jävla playa i år så, vi, du, så du fick ju komma idag istället då ja, ja, jag är glad för det ja. Så glad är du Jo, men det är bra att du är glad. För, det, för idag är det nämligen den internationella lyckodagen. Det ska vi prata lite om. Och, och så är det vår dag, Det är fan på tid. Ja, definitivt. Det går ja. rätt håll ett tag igen. Ja, ja. alltså det, det, det är så underbart. Jag tänkte på det igår. Jag tror det var igår. Då var klockan typ 20.06 på kvällen och det var fortfarande ljust. Mm. Ja, det är fantastiskt. Det går fort nu, det går gör det faktiskt. Å andra sidan sätter is på zoomen. eller på morgonen så att eh, Aha, det går långsamt. Där Ja, där satt ja. dagen. Ja. <laughs> ja, men Jag tänkte vi skulle prata lite politik, lite filosofi och lite sport också. Mm. Och så självklart livskunskap. Men, men vi kan ju inte liksom gå vidare utan att inte nämna elefanten i rummet. <laughs> Aj, egentligen. Vilket knä är Högerknät, vänsterknät? Högerknät? Ja, nu är det vänsterknät. Ja. Ja. Och, det, och det är ditt andra knä? Ja. Du har alltså genomgått dem. Har de, vad har de gjort? Nej, de har bytt knäled helt enkelt. Eko och återpedan e där måste vara världens bästa. I alla fall personalen som är där. Ja. Otrolig. Men du sa att det var bara lokalbedömning. Ja, alltså så ja, du, ja. Du, du, du blir av... är ju vaken. Liksom, ja, det man har ju väckt från min. Du är vaken. Med. Nej, ja, man får lite stimulanser ja, så att man, ja. man är inte med helt enkelt. Man vill ju inte höra när de såg av benet. Nej. Det är ju groteskt. Nej. Ja. <laughs> Men du, vad heter det? Får man välja? Alltså var de sätter in? Ja, du kan till och med. Alltså du blir erbjuden att se operationen i en tv-skärm. Ja. Det finns mobila människor som gör det. Alltså, jag, aj, aj, nej, det är, det är obegripligt men, men det förekommer så Det är det första erbjudandet du får aj, Jag har varit med på ett kejsarsnitt, det räcker ja. då, Och jag tittar uppåt Men när man tittar uppåt Då sitter den där lampan ja, detta, och, och det är som en spegel <laughs> Men nu eh, På söndag avgörs Liberalernas framtid, eller? Ja eller Vad, vad, vad tänker du med. om det där? Alltså, eh, vi kan ju kalla det för LSD, då Ja, det, är ju, ett, det ja. är ju ett intressant namn då. Nej, men alltså de, det är ett parti med problem. Och Det känns ju som de tar till vilka desperata metoder som helst nu för att hänga kvar i riksdagen, för det är ju vad det handlar om ytterst. Ja. Men jag tycker att man säljer så lite billigt där. Så jag förstår jag förstår hennes utspel, men att det var inte mer förankrat än vad det verkar ha varit. Det är ju uppror i partiet liksom. Ja, det, det, det är ju tycker jag konstigt, för hade hon kanske förstått att nej, det är inte något vi ska göra. Eller också hade hon känt stöd och då hade det inte varit något problem. Jag tycker att det var två signalgrejer uh, där som, som hamnade jävligt fel. För jag, jag tycker att det, hade, det var redan att säga så här. Vi måste ju göra någonting. Vi har ju snart ja. bara lika många röster som kalanka i för året ja. val. Men då att börja med att säga att jag är stolt att stå här med Åkesson. Okej, okay, man kanske inte behöver liksom... Gå från minus 17 till, till uh, Funbase-grej Och sen vet jag inte Det där med att kramas alltså, ja. ja men han sa ju något, jag tycker han, eh, Ibland är han ju rolig och ja, och, ja. Så han sa eh, Ja det här med att kramas Ja men jag kan berätta såhär att vi har till och med kramats för kameran Ja just Då det. tänker man har de spelat in någon ekovokfilm Eller vad är det frågan Men vi har till och med kramats för kameran Jag tycker han är, han är rolig ja, emellanåt ja, ja. Han, han, jag han jag... har ju inte gett bort något Säger han Nej, det säger jag, Nej. Men, men, sen, jag är så förvånad över Man kan ju ha många åsikter om honom Och det ska man väl ha Det ska man väl ha om alla politiker Men han tappar nästan aldrig fattningen Nej det, det är ju, Och så jag. ansatt som han är Han har den egenskapen Den är ju imponerande Den ja, så det, det, det, i politiken Ja, ja precis hade, ja. Du, hade du en sån? Ja, men du tappat, ah, tappat fan, fattig, Nej, eller? det är på eller? vad man menar, att man blir förbannad eller så. Nej, det tror jag inte jag blev. Men... Mellan skål och vägg ja, Men jag menar han är ju, och varit hela tiden i fråga så att utsatt för ah. alla andra än Sverigedemokraterna ah, ah, ah, ah, ah. men alltid landar på fötterna på något vis. Ah. Så han är skicklig på det. Mm. Samtidigt så kan jag tycka att det är viktigt att det finns en, en, en liberal röst i debatten och i politiken. Eller? Ja, alltså... Alla kan ju inte vara värdekonservativa. Man kan ju tycka det, men det förutsätter ju att man, det måste vara tillräckligt många som tycker det, för annars så finns ju inte frågan längre. Nej, så är det, ja. så, Men däremot tror jag att det är skillnad på lokalplan och i riksplan när det gäller just liberalerna. För på riksformar i Storströck, men på det lokala planet, har jag en känsla av, alltså kommun Sverige nu då, att ja. det funkar det fortfarande. Ja, alltså, om, man, om, man, om man är centerpartist men tycker att ett att, att borgerligt alternativ är bra Exakt då, då, då, då gör man väl precis tvärt emot det vad, man... vad Birgitta gjorde liksom Ja, exakt Ja, det där är, det där är intressant jag vet, Per Ullspå, han fyllde år igår tror jag faktiskt ja. Grattis Berg ja. Ja, den, den, han, han har säkert en hel del spännande åsikter runt det här ja, det, det måste vi Det måste vi ta reda på är det någonting mer vi ska säga om liberalerna? Det mm, mycket mer jag säger. Kanske. Nej. Kommer, han, kom, kommer han komma med i regeringen då? Uh, om, om det nu om uh, det uh, inte nej. blir, blir vår, vår egen nygårds. Ja, nej, det har här tänkte jag inte på. Utan jag tänkte på åker. Ja, han, han kör ju racet mot riksdagen i alla fall. Ja, det gör han ju det faktiskt. Gör han. Ja. han har en jävla balansgång nu ser jag i sociala medier. Ja. Han, han tycker det här är bra och dåligt. Så han är en riktig folkpartist. Ja, exakt. Men, men Åkesson då, tror du att han blir? Kommer SD hamna i, i regeringen om det blir en, en tidig seger eller vad det heter? Ja, ja det är ju 10 000 kronors frågan. Jag, alltså jag, alltså jag tror ju det på grund av hur, det, hur siffrorna ser ut. Ja. Men samtidigt så är det liksom, jag är för gammal för egentligen kunna förstå att det skulle kunna ske. Ja. Jag skulle inte nej. Jag skulle inte rösta för det Om jag vore aktiv politiker Nej Nej. nej. Men om jag har sett vill svenska folket Då får man ju respekt för det För det är ja. ju det som är demokrati ja. Ja. Man får ju säga vad man vill om demokrati Men den är jävligt rättvis i slutändan. Och jag menar Sossarna drev väl det rasbiologiska institutet Ja, det sägs det Ja Och, och, och, och... Ja, herregud. det finns så mycket, ja, det det finns så, mycket. Aha, man, man ska passa sig för det där bagaget ja. Var och en ska vi nu akta oss för det Ska vi, ska vi lämna politiken ja, vi nu det. eller? Ja. Du har inget annat sådär som du vill säga? Nej, jag har lämnar politiken 21 så Ja, det är bra, bra. Då, då, vi, vi oroar oss inte, vi är bara glada ja.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 Don't bring everybody down like this. Don't worry. It will soon pass, whatever it is. Don't worry, be happy. I'm not worried. Vi hör en din Du lyssnar på Fredagsbrallan. Ja det gör du med mig Janne Holm och min studion här tillsammans med Anders Villevilland. När blev det vilda. Mm, <hör> när jag föddes då? Alltså är det så? Nej det tror jag inte. Så det blev, var väl samma med hockeyn där 12, 13, 14 år. Ja just det. Och du föddes var någonstans? I Örebro. I, alltså för det bro. Mm, du ser i hur Är du alltså. Ja, ett år, sen flyttade vi därifrån Och då flyttade ni till Så jag fick inte med mig gnälldialekten i alla fall Och då flyttade ni till? Nej, till Topsbuk, Moheda oh, Jag var ja. ju där nere Ja, jag såg det på, din, <laughs> på dina sociala medier Moheda, vilken, vilken knutpunkt ja. oh, Verkligen, jag gick runt och såhär Känner du ville? Alla så, oh! så. <laughs> <laughs> ja, det var inte så många kanske <laughs> Det finns ett jätteviktigt det är stor och fin lopp i Simonoya då och den är ju enorm alltså, alltså ja. och så jävla bra priser också ja. Ja, nej, jag är... åker ju med min förstfödda. Vi har ju såna här loppistrener och vi ja. åker runt. Liksom. Varje söndag tror jag uppe eller sådär. Ja, precis. Ja. Och då, så det är jävligt mycket handlare där. Ja, oh, så, ja, så, ja, så Många är så som, liksom, som liksom jobbar som själva har loppisar åker dit och handlar på söndagarna från något. Ja, kan man tänka på. Ja, det, det är faktiskt lycka för, för mig. Det är mm. lycka dels att, att det är lite kul med loppis, men sen är det lycka att jag får hänga med, med, ja. med mina barn. Ja, det är liksom, klart. Så, här. så det är ju frant. Och, och idag är det internationella lyckodagen. Ja. Det är någonting som FN instiftade eh, början på 2010-2012, eller något där, tror jag, faktiskt. Ja. Eh, och, och det är klart att det känns ju om man läser tidningarna och följer med flödena och tittar på tv. Så det är ju mest olycka nu. Men det är väl kanske det nyheter handlar om. Ja. Man ringer ju inte till Telia och säger tack snälla telefon fungerar. <laughs> Nej, ne utan man ringer nu inte, och det är ju jävla dumt att ringa när det inte funkar, tänker jag. Men, men, men vad är lycka för dig då, ville alltså, Ja, det är en bra fråga. Det är ju väldigt mycket att man vaknar varje morgon och är lycka i livet. Ja, ja. Men du är så, redan då när du vaknar så inser du att fan, jag lever. Jag ja, brukar jag vänta alltså, till att ha läst tidningen och så om. Ja, många, men jag nej, jag tror jag klarar det direkt när jag ja. slår upp ögonen. Och tittar ut och ser man solen lyser som idag exempelvis. Ja, man blir klart. jävligt lycklig då. Ja. ja, men verkligen. Men annars är det ju lite som du säger att man fortfarande kan umgås med sina barn på ett nå någorlunda begåvat sätt. Ja. Bara det är ju kul. Ja. Så ja. Men det finns mycket att glädjas åt. Men det, men det är klart att FN och lyckans dag, liksom, det, det rimmar dåligt i den värld vi tittar ja. på nu. Men det, gör ju det. det gäller väl att hitta de guldkron som trots allt finns där ute. Det finns ju ett, finns ju. Ett, alltså vi är ju... Nu, nu hade vi halkat ner igen. Det kommer ju så här listor. Ja. Finland är ju världens lyckligaste land. För nionde året i Men det. kan du fatta? Da. Ja, det har ju korskinkolver. Ja, det måste ju vara det. För, för Finland för mig är ju liksom galenskaparna när de gör den där filmen. Hon går där i leråken med två <går> hinkar fyllda med ler. <går> <Ja. går> men, men det är ju kanske en fördom. Eller det är ju en fördom. Ja, nej men det, det är ju fantastiskt fint det. Men, men nej, det är imponerande för det är ju ingen, det är ju ingen tillfällighet nej. att de har svarat det i nio år i rad. Och vi är femma tror jag det var. Va? Ja, precis. Det är väl bra Så, det. Jag, det. Jag tror att Norden är väl liksom topp fem, höll jag på att säga. Ja, Kosta Rica har gått in på fjällplatsen. Åh, oh, det ja. har jag varit. Fy Aha, okay. fan, det kan verkligen rekommendera. Ja, de ska vara lyckliga. Alltså. Ja. Ja. Eh, vad heter? Det? Poravida, eller något sånt där heter det. Liksom, som liksom så. Här, eh, ja. Det är schysst. på något ja. sätt så. Eh, och, och, men det finns ett land, som heter Botan. jag kan ingenting om deras mm. liksom, politik och så. Men de har ju. De mäter ju inte BNP och sånt. De mäter ju nationellt brutt. Och lycko index och snagg. Okay. De har en massa såna ja. så det Betalt kanske man skulle dra till. Ja, jag tror att det kan vara ganska utmanande <laughs> faktiskt. Ja, jag tror det. De lever högt i alla fall. Ja. Kan vi säga. Ja. Jag tror inte de har Guinness där. Så det är liksom. det, det kanske faller på det. av Ja, det är möjligt. Men, men om jag nu var så grym så jag säger till dig så här. Nu vill, jag, nu, nu vill jag att du liksom lista de fem lyckligaste ögonblicken i ditt liv så här långt det är mm. inte, så, det är inte så, så svårt men men liksom ähm, ja. som era 70 år liksom Kan vi ta ja. det 5 4 3 2 1 Nej det går ju inte men ja. men men, äh, men äh, jag Det, klart det gir... går, varför går det inte det? Klicka politiken. Ja. Gör liksom. ja. nej men ja, då tar vi de enklare svaren ja. när första <skratt> eller när sönerna föddes. Ja. ja. Det är ju tre. Ah, jag har tre sönder. Det blir ja. tre då när jag gifte ja. mig. Fyra. Äh, när jag klarade sepsisen. Fem. Då har jag fått fem. Ja, men, ja den men... kan jag tänka mig var ju viktigt. Alltså. ja, Det var ju liksom sådär. Det, det var, det var nog viktigt att komma till slutspel. Ja, det var det viktigt. Alltså. Ja, det var det viktigt alltså. Hade man kastat in handduken där då hade det inte blivit ett spel <laughs> överhuvudtaget. Nej. Jag tror du skulle säga så här: Första målet i HV? Ja, eller? ja, det är klart att det var kul där och då. Vast men det men på med det perspektiv så, så är det ju ganska betydelselöst ja. Eller hur? eller Men det är kul för stunden. Det kan väl både du och jag säga att det är, alltså, våra kvinnor är ju fantastiskt att de har stått ut och ja, stått ut. Ja, det, och det, sen att våra barn... Ja, men så är det. Det, jag, det, är så här, det, vore, det vore intressant att veta vad folk... Det, man, man, jag tror att det är jävligt bra om man sätter sig ner och så gör man sådana här lister då. Alltså va, vad är det som ju, har gjort mig riktigt, riktigt lycklig? Mm. Och så ska man försöka söka sig mot det. Jag säger inte att man ska liksom skaffa fler barn bara för att det... Nej, nej, men, ja. men, men jag tror att det, det, det kan vara en bra motvikt emot att läsa krigsrubrikerna i, i tidningarna till ja. exempel. Ja, varför inte? Det ska ju vara lister på allt annat, så det kan man väl göra en sån också. Ja, det ja. är väl bra att göra det för sig själv. Så här. Så idag firar vi Internationella lyckodagen. Och då, då får man ju liksom, då kanske man säger hej till folk. För det, ja, det är att, det. Att, ja. att, jag menar, en som är bäst i hela världen och ser andra människor, det är min yngsta dotter Malin. Mm. Hon är fullständigt suverän. Hon pratar med allt och alla. Berättar mm. om allt och varje gång vi går därifrån så ser man att de man har pratat med står med ett brett leende. Ja. Alltså hon borde ju kunna fakturera tänker jag. Liksom. Men så funkar det ju inte riktigt. Men det viktigaste är att vi är glada tillsammans. I love and hold you tight So happy together If I should call you up Invest it We nyter till fredags brotjen So Lyssnar på fredagsfrallan. Ja du gör det, där Det här morgontidig på från Hits FM 97.8. Summen byggd. Din närmaste radio. Och även om du sitter långt, långt bort i världen så går du bara in på Hits eh, FM.nu. Så kan du lyssna över hela världen. Och inte nog med det, på söndagar går det här programmet i repris klockan 10. Och är du inte mätt, vill du lyssna ytterligare? Ja då kommer du också ligga uppe på spel. Spotify. Sök på fredagsförhållandet under poddar så hittar du oss med den senaste programmen och även äldre program. Däremot så är musiken lite förkortad. Så vill du höra musiken då ska du ju alltid tuna in på fredagar klockan 7 eller söndagar klockan tio. Hör du väl det Ja, jag liksom österpå? Där? Ja, ja det otroligt. Alltså, jag tänker på dig ibland som... Vejron i otten, en jävla massa Knappar och reglage och mickar Till höger och vänster, det är bara den ett Cementtumland och, ja, ja, och bandslippen ja, Som saknas ja, inne tror jag. Och kanske den politiska grund och sikten är ja, lite, lite annorlunda <laughs> Möjligtvis alltså jag, jag, jag, jag tänker att jag, jag är Borgerlig socialist kallar jag mig själv Det tycker jag är rätt bra ja, ja, fan, fint. Det, är fint. det är liksom Folkhemskramare <laughs> Som gillar pulversåser Ja, det är, det är grejer. Ja, så är det. Du, jo, du, och du, jag måste bara berätta för dig. Jag, jag, jag är ju ute och går en timme varje morgon. Eller varje, men jag är nästan varje morgon. Ja, du har lagt ner och springat alltså. Ja, jag, jag knälar funkar inte. Jag är okay. på väg åt, åt ditt 12 håll. Jag tänkte, jag har bättre att få dina gamla. <laughs> ja, det, det, det frågade om, om det var möjligt att få det som souvenir. Ja, men det, äh. Nej, då fick man inte det. Nå, det då säger jag, ja, men man får ju ta hem äh, moderkakan ja. exempelvis. Ja, man just det, Ja, men det här går inte. Det Nej. visar att man, det finns inget kvar. De pulveriserar det när man tar bort det. Ja, okay. alltså, ja, de slipar ja, ja. ner ja, okay. säkert, så ja, okay. det Ja, och Det blir fan. ingenting att spara vid andre Och Vad sugen jag på det Ja. ja. Jo, men, jo, men när jag är ute går, alltså, ibland, ibland alltså, ofta så lyssnar jag inte på någonting för att det är så skönt att bara höra så här års och allt ja, för sånt. Ja. Men, Men ibland är det som alltså mörkast och jävligast när man bara går det där för att liksom göra sitt pensum. Då lyssnar jag på böcker jag läser helsböcker, men då lyssnar jag på böcker. Och just nu, jag ska rekommendera, fast man ska vara ganska tung. Man får inte vara för tung, för då blir man så jävla tung. Men jag lyssnar på Åsnesägerstads Seger, senaste bok, Ofred, som handlar om Ryssland. Alltså, jag kan verkligen rekommendera. Lyssna på den så fattar ni varför de är som de är. Alltså, den är så jävligt bra. Ja. Ramberättelsen handlar om en, en Wagner-soldat som flyr. Och det här är ju liksom en sann bok. Det är ju en reportagebok. Som flyr, eh, deserterar från Wagner och flyr och lyckas ta sig till Norge. Springer alltså eh, över ryska gränsen ja. och alltihopa och tar sig till Norge. Och den här killen han är liksom Han är superaggressiv, eh, reaktiv, kriminell och alltihopa. Men det, det, tar, det är liksom ut eh, posten i, i det hon, när hon bara och sen åker hon runt i Ryssland. Och man får liksom försöka få. Hon försöker förklara varför är, ryssar som, varför är Ryssland som Ryssland mm. är. Och det är, en sån, det är en sån oerhört. alltså, det är så jävla vackert språk. Och sen är det så oerhört dualism i det här liksom, eller, eller må, mångfacetterat de, på landsbygden. Vet du vad man kallar landsbygden i Ryssland? Vad, vad, vad ryssar i Moskva st kallar kallar landsbygden. De har en jävla konstig syn på landsbygden. Det är det som är så spännande för att det här kriget utarmar ju landsbygden. Det är därifrån du, de här köttsoldaterna kommer ja, ifrån. Ja. Liksom. Så, så, så liksom, de, de som bor i Storstrande, de kallar landsbygden för djupet. <laughs> det tycker jag är ganska beskrivande. Ja. Ja, riktigt jävla bra bok. Den, den kan jag verkligen rekommendera. Och, och en bra uppläsare också. Jag kommer inte ihåg heter. Men Boken. den finns väl i bokform också? Antagligen. Ja, den finns ja. i bokform. ja det är Absolut. Alltså, det är en sån där som man vill läsa. Jag skulle vilja läsa den och stryka under och ja. backa tillbaka och läsa ja. om. och så äh, det, hon, hon, hon skrev ju den här bokhandeln i Kabul och sånt där om Aha, okay. Afghanistan som också var så jättebra. Men ah, då, det var ett boktips. Ni-na, mm. ni-na, Ja, det var det. ja Men du, det är inte nog med att det är lyk, lyk, internationella lyckodagen. Det är också vår idag. Ja. Och visst är det så att vårdagjämningen då är det dag och natt blir lika långa på något sätt. Exakt, så ja. så. Fira du det? Nej. Är inte det sådär blot? Eller nej, något sånt? inte så allvarligt. Jag visste inte ens om att det var idag för jag såg tv idag på morgonen. Men, nej, det firar jag inte. Men, men det går ju mot ljusare Det kan man ju fira i sig. Eller hur? Och sen, sen den här vårångesten som man också läser om, jag fattar inte var den kommer ifrån. Nej, det, det förstår inte jag heller. Ja, men det finns ju människor som faktiskt mår dåligt av att det blir ljusare, ja. konstigt nog. Men, eh. ja, jag mår ja. inte dåligt av ljuset, men däremot så nu är det jävligt höga halter eh, al pollen. Ja, ja. Men, men pollen kom väldigt tidigt i år faktiskt, och det känner jag ju liksom. Jag menar, jag, det är inte så att jag har valt att vara så här jävla nasal, men man är ju i princip en enda stor snorkråka så här års. Ja, på tal om tidigt. Jag såg en huggom igår. Det har jag aldrig så, gjort. Menar, ja, det var utan huvud för katten hade tagit det. Men aha, i alla fall, alltså, alltså? de redan ute, tänkte ah, jag. Ja. Men du vet, är det soligt så? Ja. Men Nej. du, vi, vi har ju, man pratar ju om att det är så jävla bra i Sverige att vi har fyra årstider. Mm. Eh, och vi jobbar ju med lister idag, har du ju förstått. Om du skulle ranka årstiderna då? Nej, ja, men då är ju den perioden vi är inne i nu är ju solklar ett sen är ju de andra solklar två. Kan vi säga. Ja, ja. ja, november, december, januari... Är ju inte med på listan alltså, kommer. på nu. Nej, nej det är ju tråkigt. Nej. Men där, annars är det bra. Ja. Och det, och jag vet inte om det är bara för att jag liksom inte har koll, men jag får liksom en känsla av att vintern kommer senare varje år. Ja, och slutar tidigare, som tur är. Alltså, ja, ja. Är jag också. Ja, men, jag menar, huggor, man var ju ute igår. Ja, ja, ja, du tänker så, ja. Men hugg. en huggor gör ingen sommar Nej <här> som <de säger. här> det det inte Men en blåsippa, så var jag Ja, ja. ja det är ju också tidigt ja, alltså. Men det är ju sådana grejer som är vi pratade om ja. lycka förut, det är ja. väl just ja, när man är i ja. min aldrig i alla fall så är det ju en, en huggrum eller en blåsippa ja. eller fågelkvitter ja. eller isen går upp, eller Första tranan för två ja. veckor sedan tror jag. Ja, sånt ser man nu. Ja. Det gjorde man inte när man ja. var 20. Nej, man, det, man tänker ju inte nej. på det. Liksom. Jag har ju den stora fördelen att när jag går utanför grinden så är jag på ledan. Ja, jag vet, jag vet så, det. Så, så liksom, det, då, då är det ju alltså det var wow. Alltså, ja, idag så, så, rådjur var det första ja. jag såg när ja. jag kom ut liksom på morgonen så här Ja. Gris har man ju sett spår av i varje fall under hela, hela vintern i varje fall. Ja. Vi har väldigt mycket vildsvin i, i våra Ja, det, finns, det finns många grisar. Är det, är det tråd runt golfbanan? Är det hela golfbanan? Nej. Nej, det har inte behövts har Det finns väldigt mycket vildsvin runt i kommunen vet jag. Ja. Men jag har aldrig, aldrig sett ett levande vildsvin. Ja, I Mjölby vet jag, där har de så många år tillbaka tråd runt hela anläggningen. Ja, det Helt finns tråd. många grisar uppe ja. <laughs> Också ja, men, men det vi jag... talar om Mjölber Den här potatisen den är ju, Nu måste den vara Välsberömd ja, ju... Den som kom på Den idén Han var ju briljant ja, det, hund. det var någon hund Ja, Briljant Det är oerhört skickligt Ja det måste jag säga Den är inte snygg Men den är väldigt känd ja. är den. Och överhuvudtaget <kört> förlåt, övertaget utvecklingen av hela det här viringen är ju fantastiskt. Ja, du ska gå så... över på andra sidan E4, hörde jag. Ja, ja. Ja, ja, nej, det, det, är... det är grymt. Eller? Tänk på arbetstillfällen att fixa det. Ja, ja det är och det är dessutom bra arbetstillfällen. För att... Arbetstillfällen för unga. Exakt. Väldigt mycket sånt, ja. sånt, sånt, sånt som verkligen behövs liksom. Ja, nej, men det är man ju sneglat avundsjukt på i alla tider ja. faktiskt. Man får stå sådär. Det är ju nästan så att man aldrig äter mat där längre. För det är så jävla mycket att välja mellan. Ja. Ja men det är det ja, Nu, nu kommer ju någon, någon ny så här Mr York eller något sånt där senaste ja, ja. ja, hamburgare ska det vara tydligt. Ja, ja, ja. Ja, ja, visst så är det ju men, men, men det går också bra med celleri Ja, ja för som är vegetarianer menar du, men du ja. som är smålänning, har du ätit kanin någon gång? Ja. ja det jagade min pappa med Aha, sina poler så det var ju kanin ja, nästan varje söndag ja, Men det passar ju perfekt för här kommer min vita kanin med Ron Camacho. Ja. Oh. Du Friday Brunch Nu lyssnar på Fredagsfrallan Ja, Fredagsfrallan Ja, det där var <laughs> lite vit kanin vad, vad, vad äter man det till? Potatis eller? Ja, det är ju kokt potatis och sås Vad har man för sås? Ja, jag Ja, jag kommer inte ihåg för Jag var länge sedan åt kanin Men jag ville minnas att det var brun ja. Väldigt tått eller tunt med grönsaker Var det i alla fall Det, vet ja, jag. Ja. <laughs> det fanns inte Det <laughs> Men det måste ju, både du och Mats måste ju bara käka väldigt riktigt tidigt, eller? Nej. Käka vad? Alltså, inte fan vet jag. Idrottsmän är ätit väl liksom på något speciellt. I, alltså viktigt vad man stoppar i sig. Ja, men det är det ju. Det, det är ju viktigt när man är, när man, när man är i sin vad ska jag säga, peak när det gäller idrott. Då måste ja. du, det är ju en vetenskap då Du kan ju inte ens äta det som är gott liksom. Du kan Nej. äta det som är nyttigt. För fan vad torkigt Uff. Uff. Så, noga, du... så noga var inte jag. Men du... Eh... HV är väl inte i sin peak om man säger så? Eller? Jag vet inte hur det är. Men Vi ska prata hockey nu nämligen. Ja. För det här är, alltså det är, ju, det är ju en svart tid för den här regionen. Både i Östergötland och, och, och Jönköping. Eller? Hockeymässigt ja. är det ju definitivt. Egentligen är det ju två lag LHC och HV som ska slåss som SM-guld. Ja. I min värld. Ja. Jag är ingen fan av LHC. Men, men det är viktigt att de är kvar. Lika viktigt som att HV är kvar. Ja. Det är ju sådana matcher som skapar den här dramat runt idrotten. Ja, det blir ju tyvärr lite för mycket för en del men, men, men det är ändå det man vill liksom uppleva. Ja. Så att nej, det är tråkigt. Jag såg, jag såg ett väldigt bra uttalande. Alla pratar om kontinuitet i idrott och det är ju bra att ha, om man ligger på topp. Ja. För då ligger man ju på topp hela tiden, eller hur? Ja det är. Men, men en ledare i Linköping, han sa någonting om att eh, rapporten efterlyste Men det måste vara bättre kontinuitet. Vi har det sa han. Ja. Jaha, på vilket sätt då? Ja. Vi har legat i botten och redan jävlar nu de sista ja, ja. sju 8 åren. Det är kontinuitet. Ja. Det är inte det vi behöver. Vi Nej. behöver förändring, så han. Ja. Alltså, det är ju ja, ja, precis. Och så tänker jag... Spännande följdfråga från den journalisten. Ja. ja. Han blev pop, pop, pop. Nej, det, ja, det blev inte mer. Nej. Men i alla fall, alltså, det är ju lite det det handlar om. Att hitta de ledare som kan Lyft, alltså vinna matcher. Det ja. handlar om poäng i ja. Det handlar inte om hur kul det är på träning eller bussresor eller ett år i flyg, Nej. utan det handlar om du måste vinna poäng och då behöver du inte vara en trevlig människa för att leda ett sådant lag. Nej. Jag tror att vi har för trevliga tränare i både LRC och HV. Ja, du tror att ja. det så också. Alltså. Det måste in lite tuffare attityd, lite tuffare driv. Titta lite på NHL, där kommer ju coacherna, som coachar matchen de kommer in och titta på träning kanske en timme eller en halvtimme och sen går de därifrån. Och sen ja, när det är så. match däremot så kommer de dit. Alltså de coachar ju varenda byte. Ja. Och det kan jag sakna lite i svenska alltså svensk hockey eller kanske svensk idrott i huvudet. Alla ska ju vara med på något sätt. Men du, om man du har ju ganska just insyn. Vad händer om HV åker ut? Ja... Vad, vad, vad, liksom, vad, vad händer? Alltså, hur, hur mycket, hur mycket, ja, du vet ju om det där. Va, va, hur, mycket, hur, mycket, hur mycket minskar kassan? Ja, det, är, det är ju det stora, det stora tappet. är ju ekonomi. Det tappar man ju alltså, runt och slänger 50 miljoner kan vi säga. Ja. Så det, det gäller det ju. att är inte om, skit. Nej, liksom. det är inte det. det är inte när man omsätter i storleksordning 200 så försvinner 50. Ja, det är liksom svårt att. Och Då anpassar sig efter den kostymen på kort tid. För det är ju väldigt kort tid. För nu är ju. Kvaret neråt, det är ju slut om en vecka Aha. och då har du någon månad på det att ställa om organisationen hitta ett lag och ställa på benen i augusti igen så det är ju en jävla utmaning man har Men man Vad är det första man gör? Man bara krängar iväg spelare eller nej? Ja de blir ramar automatiskt för alla avtal sägs upp om du åker ur en Aha, det är så ja, det funkar, ja. okay. Så, så då, då äger de inte heller den? Så du nej kontrakten ja. löper ut då Nej det kan du inte göra Aha. Så det är en tuff utmaning. Men, men HB har ju då historiskt en, en stark eh, kassachista. Så de har ju musklerna att komma tillbaka ganska snabbt om okay. de vill det. Ja. Om de inte vill bygga upp tid. Eller tror jag får det tuffare. Jag tror att man måste tillbaka nästan året. Okay. Om, om det skulle ja. hända nu inte eller så är den situationen så Nej. jag ska inte säga det. Men, men, men det är den verklighet man har att förhålla sig till. Uh, och läxan, Om de skulle åka ut nu mot HB Som redan har stora skulder så Hur de ska klara ett återtag I närtid Det begriper inte jag Nej. Men, men uh, det finns på andra sidan En, en hockeykultur som ju är verkligen cementeras så det kanske Det kanske går och räcker med den men, uh, De har ett jävligt starkt varumärke alltså. Otroligt Ja det är det verkligen alltså det... De är inte större än Tingsry Kan man tänka, 13 000 gånger Det är, det är helt otroligt och det, men, och det är ju så, alltså, ja, ja men, Jag blir lite större då. Så att, men men de, det, alltså, och läxan, de är ju sådana här. Äh, ja, tänk alltså, vad de har saknat var i derby nu under ett antal år. Eller hur? Sånt är jätteviktigt? Är det? Och det är ju samma sak för oss då. Derbyt här är ju garviktigt viktigt också. Hur viktigt som helst. Ja. Ett av de få, alltså derby heter du, eller kallar man ja, det så det, ja. det är ju skitviktigt för svensk. Ja. Säger du rätt i support, så alltså, tycker de. Det var ju bra om LHC försvann från SHL-kartan och vice versa. Ja. Men, men när det kommer till det bortomlands så förstår ju alla att det är ju jätteviktigt att det är pengar kvar. Ja, eller ja. hur. Men du, det är ju inte bara nattsvart i hockeyn. Alltså vi måste ju nämna den enda kungliga idrottsföreningen som är, som är med. Jaha, du menar AIK? <laughs> för AIK, och fan jävla förortsgäng. Ja. Djurgården. Alltså, just de går det, de från är klarhet det. till ja. klarhet. Va? Ja, nej, är du inte de inte sugen på att bli djurgårdar nu. Eller har de fortfarande inte? Liksom, ja, det är som, inte det är som imponerar mest på mig det är ju den hemmapublik de har. Ja. Fullsatta hus, 26 ja. omgångar i rad. Ja. De sitter inte ens på sittplats för de står uppe under matrinen. Ja, ja just sjukt Och de engagera. spelar hockey i någon jävla favela eller något sånt där. Någon ja. Jävla... Ja. Alltså, det, där ju... det måste ju vara utdömt Det där jävla Johannes Råva. Alltså. Men jag tror det är det. Men de har ja, spans. Ja, ja, du ser ser. Nej, de har gjort det bra. Överraskande bra. Jag tog oss ja. de skulle faktiskt. Men eh, det hade man, hade man ju fel. Jag gick en del på hovet men farsan. Farsan var ju präglad djurgårdare. Så vi, vi gick ju där med som sån knad. Men då var ju med sig där titta titta på allt annat runt omkring. Ja. Det tog ju liksom lika mycket. Så här. Men vet du vet du, vad det är ballast jag har gjort på, på, på hovet. Någonsin. Som publik. <låder> det låter ju ungefär som att jag själv har lirat på hovet. Ja. Det, det ska jag väl kanske inte hävda. Jag var på Nyårskonserter 1985 och då hade Ulf Lundell nyårskonsert och det var en av de där spelningarna som han faktiskt dök upp själv ja, okay. och det, det var så här han hade sina kompisar så han bjöd in så det kom liksom eh, artister hela kvällen och så precis innan tolvslaget så, så står en snubbe bakom Ulf Lundell och har och, och, och, och att fan det är någon mer på scenen så vänder han sig om och då är det Cornelis Vresvik, ja. som man har letat upp i Danmark och avgiftat och <laughs> och, sådär och tagit till Sverige. Och Han, han skrev lite ny musik. Han, han var ju borträknad som ja. trubadur. Han var ju bara besvärlig och, sådär. och Och Men i musikkretsar så är Cornelis, han, var ju, han är ju och var ju liksom The Big Man. Man har ju stor respekt för honom som musiker. Man såg det på Lundell. Han blev ju nästan cheke. De hade gömt Cornelis runt hela dagen, så han visste inte om det där uppföljet. Och Cornelis han var han, sagt, han sa det efteråt Att han var jävligt nervös Han hade aldrig gerat för en sån stor publik Nej. Och unga människor var det ju också ja. Jag var ju där typ, typ. Ja. Och, och så sätter han sig på sin jävla pallar Och så slår han an vete. Och sen bara kokar hela hovet De tar ju honom till sitt hjärta och du vet den här Jombot jombotron ja, Den ja, stora ja. tvn Då var det en närbild på honom Och det var inte bara svettpärlor som rann i ansiktet Cornelius grät ja. Samtidigt som han lirade För han tyckte det där var för jävla häftigt ja. va? Det var en revansch för honom faktiskt Så och det var ju då i Fan hamnar vi här nu ja, jag inte. Nej, Kungliga Djurgården Ja men du om vi, om, vi, om vi Sänker blicken då Eller flyttar oss lite närmare då Hur, hur går det för Taif då Ja, där är tyvärr säsongen slut för A laget De förlorade mot Visby-Roma med 3-3 i slutspel så de gick dit. Slutade fyra ja, okay. i serien ja. av 20 lag. Så gjort det måste nog vara jättebra. Ja, ja, gjort det jävligt bra måste jag säga. Och hade oturen att snubbla på två förluster i förläng alltså förlängningsmatchen. Ja, okay. Och då Bara är det ju liksom verkligen stolpe in, stolpe alltså. ut som gäller. Så ja. tyckte de spelade bättre än Visby men det räknas. Det är ju målen som räknas tyvärr. Ja. Men, men all heder, bra säsong. Om man, om man pratar om, om ett sånt lag då, som, som TAIF. Hur mycket egna förmågor och hur mycket inköp har du? Någon Nå, det är ju ungefär som SHL. Det mesta är ju inköpt. Ja, det är, det är så. Det är, är så alltså. det är så en grym konkurrens och det är så svår idrott att komma upp på elitnivå. Så I Thanos är det väl två eh, som man kan räkna som födda i Thanos och eh, tre för det tre blir det ja. jag, som som är födda och uppvuxna. Annars här. är det, liksom Annars är det ju import. Just, ja, från alla håll kan inte. Ja, någon från Bokshalm? Nej, de ju ner hocken för ett antal år sedan. You listen to the Friday brunch på fredagsfrallan Jajamensan, fredagsfrallan den 20 mars Anders Villander har häckat med Holmbom i studion Överlevde du tyckte du eller? Ja, jag tycker det gick bra igen Ja, vad skönt ja, du, du, jag, jag, jag ger dig en femma jag ja, säger inte vad skalan är, men en femma nej. får du i varje fall. Ja, Skala 1 i 10 från femma, det är inte så jävla bra. Så. Ja. Ja, det var du som sa. Ja. Du, ähm, såhär, när man ändå funderar, det är ju valår i år. Ja. Har vi några tankar runt det? Liksom? Ja, egentligen bara igen, gå ja. och rösta. Ja, just det. Du får de politiker du, du förtjänar om du inte röstar. Så enkelt är det. Alltså, vi behöver ju inte säga något speciellt land, men man kan ju nej. säga tre bokstäver. USA. Ja, exakt nu det sista var ju det, på morgonen det är alltså bland det häftiga ja, värsta du... jag har sett där han sitter med premiärministern i Japan och säger en kvinna dessutom en kvinna, ja, och reportern undrar varför man inte informerade andra länder om överraskningskriget i Iran nej uh -huh. för vi ville överraska ungefär som ni gjorde med Pearl Harbor säger han till uh, Japans premiärminister som ett skämt <laughs> oh, alltså hon, jag vet inte, hon måste uh -huh. undra hon tänkte det uh -huh. alltså. och detta säger man inför världens alla ögon och öron Ah, så gå rösta. Jag går och rösta. För det är det ju så här. De, de, de har ju ett snorlågt valdeltagande i presidentvalet. Ah, det, det är visst. liksom så här jätte... Jag, jag törs inte kasta ut någon procent. Nej, det vara, 50, ja, är det runt ah, 50. runt 50 procent. Det är ju urlågt. Alltså. Vi är ju ganska duktiga. Vi har, fast vi, det finns en trend att vi röstar lite mindre eller ah, färre, rösta, färre det är går att rösta. Drygt inte. 85 är det ah, Ja. det fortfarande. Och det är ju oerhört viktigt. Ja, ah, men de här 15 som ligger hemma då... Det är ja. det jag vänder mig, går och rösta För det är nämligen så Som i en sån kommun som, som där, jag, där jag bor Där räcker det med hundra röster pff, Mindre än hundra röster För att få ett mandat i fullmäktige ja. Och jag menar, vad kan det vara i Tranås då kanske? Ja, runt 400 mm. ja. Så att jag menar du, Din röst <laughs> kan ju verkligen göra skillnad Helt Och säkert. bestämmer du för att Det här är någonting som jag tycker är viktigt Ta reda på vem fan stöttar dig då ja. Och så ber du dina polare stötta den som du tänker stötta och, det, och i bokser, är väl inte liberalerna representerar den. Nej, inte än. Ja, inte inte än. Nu börjar jag fatta. <laughs> du ska gå ut och leta upp 80 människor, så blir det ja. liberalernas ledare i ja, bokser. Ja, ja, ja. Yeah, yeah. Men jag kommer att kolla mig för. Vad var det då? socialist folkpartist. Just det. Just <laughs> det. Det, <laughs> det blir jag... det nya Markus Aladier-bokserpartiet. Ja, han, han är väl också ovärdd, fast han är. På ett sätt han är han ju underhållande, det får man ju ändå det säga. Det kan man säga, ja. På tal om underhållning, ni har lyssnat på fredagsfrallan. Anders och jag önskar er en riktigt trevlig helg. Sköt om er, så hörs vi igen. Hej! <skratt> <skratt> Renas fram morgon till toktion med Jan Hombon i FN.